Takže, určitě znáte vele slovo z Evangelia Jána 8.32, kde je napsáno: poznejte pravdu a pravda vás vysvobodí. A, a taky je toto slovo, které je velice e, častokrát citováno při e, různých příležitostech, ale tak, jak ho lidé chápou, e, e, mnohé lidi prostě nemají úžitek, z pravdy a to proto, protože pravda jako taková tě nemůže vysvobodit tak, jak to na konci toho verše čteme, protože pravda je, pravda je, Ježíš je pravda, pravda je osoba, pravda je Boží slovo a přesto, že pravda je, že Bůh je, že existuje, že pravda existuje, přesto mnohí lidé nejsou svobodní. Ale tu je napsané, poznejte pravdu a pravda vás vysvobodí. To znamená, že jenom poznaná pravda tě může vysvobodit, teda musíš ji poznat a uh, uh, ta, to, uh, to poznání pravdy je uh, zase, ti semene, které, uh, zase ti semene svobody, které vyroste v svobodu. Amen? To znamená například v Bible je velice harmonická ve svých výrazích. To znamená, mluví například, když, když uh, uh, uh, muž je se ženou, uh, mají sex, tak Bible říká, že muž ženu poznal. To znamená, že znovu tělesný sexuální lidé uh, to vidí, jako myslí na ten akt, jo, ale to, že jí poznal, poznáte pravdu, pravda vás vysvobodí, tak tam jde o to, že ten, ten důvod úplně primární je, že aby, aby se mohl člověk rozmnožovat, aby mohl naplnit Boží plán a záměr. To znamená, že je tam blízko zasevání semena. Poznání pravdy je to samé, jako zase, zase ti semena. Tak jako pravda sama o sobě tě nemůže vysvobodit, tak se nemůže semeno samo o sobě rozmnožit. To znamená, že když dáš pytel pšenice do, do komory a modlíš se, ať to pán rozmnoží na sto pytlu, to se velice těžko v té komoře stane. To se prostě velice těžko stane, protože jsme četli, nemilte se, člověk sklízí to, co zase To znamená, že ak semeno pochází od Boha, pochází, kdo ho rozmnožuje, rozmnožuje ho Bůh a poslouchejte na zemi jsme... Účastníci bezprecedentního zázraku, který se nevyrovná ničemu jinému. A ten zázrak, kterého je účastný tvůj i můj život, je zázrak rozmnožování, multiplikace. Toto Bůh dal do semena, toto je boží princip, na který Bůh čeká, že se do něho zapojíme na každé úrovni. To znamená, začalo to tím, že stvořil samotného člověka. A úplně do jeho podstaty vložil, aby se rozmnožoval. O tom jsme mluvili, když jsme měli to fantastické zhromaždění, kdy jsme se snažili uh, uh, stvořit Budhu s duchem a, a uh, uh, vdechnout do něho duch uh, tvého života, že se to nepovedlo. Uh, uh, uh, teda, teda člověka Bůh stvořil. Tak aby se rozmnožoval, úplně do jeho podstaty dál, aby se rozmnožoval, aby se rozmnožoval, multiplikoval, čiže že se a množte se. Je to tak? To znamená, že je velice důležité, velice důležité, aby člověk toto viděl a tomu to rozuměl. Proto například i to duchovné vidění je, že od tohto principu setbijžně, například závisí tvůj osud. A v, v principu setbijažně závisí tvůj osud máš několik základných osudů. a to je máš osud, úpadku, když například budeš mít v životě jedno dítě, tak z pohledu tohoto principu máš e, osud úpadku. Když budeš mít v životě dvě děti, tak máš osud stagnace. Když máš e, e, tři a více dětí, tak máš, tak máš osud e, e, rozmnožování a rozplodzování. Chápeš? Tím nechci říct si: poslouchejte, že jak máš jedno nebo dí, jedno jenom dítě, Uh, a nebo žádné, tam, tam, uh, tam to tvrdí člověk. A většinou, když nemá žádné dítě a nechce mít, anebo jedno, dvě, chápete, to je vždycky o pohledu těch lidí. To není o ničem jiném, někdy to může být otázka zdravotní a, a takovýchto problémů, ale když jsou lidé zdraví a když dělají rozhodnutí, uh, žádné, jedno, dvě, anebo více, tak e, toto jim e, nadiktuje osud do budoucnosti e, úplně jiný. To znamená, že Valentovi mají čtyři děti, mají úplně jiný život od, od e, toho, kdy přibudlo čtvrté dítě do rodiny, jako když měli žádné nebo jedno. Kdyby měli celý život jedno nebo dvě děti, nikdy by neměli ten život, jako mají, kdyby měli čtyři. A takhle je zapotřebí nahlížet, že Bůh to vložil do, do nás, ten osud, že v mnoha základných směrech. Protože když se někdo rozhodne, že bude mít dvě děti max, ještě to říkají max, jo, to znamená, že on takhle nahlíží na život, že dvě děti, to je max. Čiže já normálně cítím, když takhle mluvím častokrát, že poslouchejte, je to na tuty jisté, že někteří lidé na zemi jsou jen kvůli tomu, že jsem někdy předtím mluvil. Kdyby jsem nemluvil... Aby se vám ukázal, že toto dítě je tu jen proto, že jsem mluvil a ovlivnil tak rodiče, že prostě se, se rozhodli mít dítě. Víte si to představit, pochopit, když někdo řekne, že já jsem rozhodnutý, že budu mít max, max dvě děti. A když někdo od začátku ještě nemá ani partnera, touží mít čtyři děti a potom je má. To, to je prostě nepoměrně jiné. To znamená, ten člověk sám si rozhodne, jedna žena si sama rozhodne, že e, e, bude, no, e, po, a potom s partnerem, že, že bude, bude rodit i maximálně dvakrát, anebo že chce mít prostě čtyři děti. To znamená... Plus, minus, ano, nebo že neví, tak to vidění, chápete, tvrdí tím životem. To znamená, že buď se děje to, že má jedno dítě a udržuje to, že jde za tím svým viděním, aj bez těch zkušeností, a s těmi těžkostmi, anebo má vidění max dvě, a teď přijde to jedno a říká, že možno aj to jedno je hodně, a buď se potvrzuje ten princip, to vidění nesedby uh, utvrzuje v tom člověku, anebo se potvrdzuje to, že udržuje to vidění. A to se netýká jenom děti, ale celého života. Ale tyto věci jsou v, uh, v moci člověka, že si tento osud uh, uh, uh, on v těchto základních kontúrách vybírá. Protože znovu říkám, když člověk s postojem jde do života, budu mít max dvě děti, tak takový život bude mít. To znamená, může se v mnoha oblastech s velkým požehnáním rozloučit, když se někdo rozhodne, že já bych sem chtěl mít a má postoje aspoň čtyři děti. Jo, to znamená, dobrý postoj člověk může mít, když se rozhodne mít i maximálně jedno dítě, anebo nemůže mít dítě, anebo mnoho křesťanů se obrátí dávno tom, co táto etapa jejich života je za nema. To znamená, že už uh, to nemůže vrátit, teda už to, už to uh, nemá, nemá proč řešit v této oblasti, ale já to uvádím jako příklad, Principu sedby a žně. Je to na začátku. Bůh tak stvořil člověka a teď svůj rukopis, to znamená princip sedby a žně, je rukopis, který vidíte úplně všude a jsou na světě. Když se podíváte na svět, tak vidíte dva tvůrce. Jeden je Bůh, od něho jsou rostliny, zvířata, člověk a další věci. A druhého tvorce vidíte člověka, od něho jsou auta, budovy, hřbitov, pomníky, mobilní telefony a tak dále. A princip sedby až ne, ten rukopis na tom božím díle je tak silný, že ten princip od začátku do dnes funguje stejně. To znamená, že Kain a Abel, poslouchejte, e, e, způsobem technologií, jakým přišli na svět, je stejným, jako přicházejí na svět většina lidí v 21. století a jakým jsme pravděpodobně my všichni přišli na svět. To znamená, princip sedbí a ten boží rukopis, který Bůh vložil do Adama a Evy a jak přišel na svět Kain, první, první rozmnožený člověk, je tenistý princip a pokud my uhájíme, aby jsme nastolili jenom boží hodnoty na zemi, tak by to tak bylo a aj to tak bude až do posledních dob, že do příchodu Ježíše, že normálně se lidé budou rodit jak na začátku, tak na konci. A mezi tím jsou lidské technologie a lidské výmysly a lidská spovra, já nevím co všechno, co vymýšlí člověk a teď, když tu, ten princip sedby až ne, který je tu obsažený od začátku, úplně tvrdě a silně. To znamená, že první člověk, který se narodil v Adamově Jevě byl Kain a víte, co on byl? On byl zemědělec. To znamená, že on se narodil a první člověk se zabýval rozmnožováním semena, protože zemědělství je o rozmnožování semene. A... Uh, toto je život člověka a tvrdý princip, který je od začátku, protože hned se dostal do problému člověk v ráji a uh, uh, po promluvě Boha k Adamovi vyhnanému z ráje uh, nastolené bylo lidský osud. A do toho lidského osudu byla dána uh, tvrdá práce ze zemí to tak v ráji nebylo. A Bůh to nemodifikoval po hříchu, že se rozmnožovali. Čiže semeno by se rozmnožovalo i, i předtím. Já jsem, nevím, jak to mám říct, vystudovaný původem lesní inženýr, lesník, zabýval jsem se pěstováním stromů. Teď jsem včera poslouchal na cestě donitrý relací o českých lesích, dlouho vydatnou, odbornou, kůrovci a tak dále. A e, v Čechách je 50 lesů e, smrk, druhové, druhové zložení. v hospodářských lesích, to znamená v těch, které lidé využívají právě, že zasevají, sadí tam stromy a z nich chtějí mít e, e, dřevních hmotu. A když jsem studoval, tak jsme se byli podívat v tzv. přírodních lesích anebo přirozených lesích, které vznikly přirozenou cestou, čiže vznikly sami. Jo? Tak je badinský prález na Slovensku nebo na Vihorlatu je bukovina, kde jsou buky nebo, nebo ty stromy, které jsou tam, smrky, jedle v badinském prálesu, původní. Jo? To znamená, že ten les nikdy tam člověk nezasahoval. A to jsou v Čechách, to jsou, to jsou jen přírozené lesy. přirozené, ještě do nich zasahuje. Prález je, že ten les je tak chráněný, že do něho člověk vůbec ani nezasahuje, absolutně. A nezasahuje do něho protože žádné úpravy ani předtím tam nebyly dělány. To jsou maličké zlomky na území Slovenska nebo Česka. A když se tam přišel, já se nechápu, že v životě takový les neviděl. Jo? To je prostě úplně dokonalá nádhera. Jo? Tam vidíte od malých slzniček až po prostě neskutečné obrovský stromiska a ty, které prostě spadly v tom lesu a, a, a leží tam. To je něco úplně jiného jako les, který ty znáš, do kterého chodíš, kterých je většina více jak 99 A ten princip setbí ažně toho, že, a tím chci říct si, že ten prale se podobá na ráj. To znamená, že v ráji bylo všechno. Fungoval ten princip rozmnožování a bylo tam všechno. A, a ráj vypadal spíše jako prales, uh, uh, jako uh, smrková monokultura. To znamená, poslouchejte, ty krásné lesy Šumavský, to všechno vysadil na holé ploše člověk. To není přirozený les. Dokonce ty smrky by tam ani, ani ve většině neměly být. A když vidíte ten majestátní les smrkový, tak tam přijdete, to je bomba. To znamená, že když jeden člověk po ráji vyšel ven a v, v, v lopotě ty práce se, se zabýval, to, to, to v zemi, tak se dostal úplně na jinou úroveň, ale stále ten princip sedbí až je obsažený jak v ráji, v prálesu, tak v, v člověkem zasevaném Lesu, tak po výjíti zráje ráje, z říchu. A já nevím, jak jste byli někdy v Prálesu, tak to já vám říkám, to se oplatí tam zajet a přemýšlet nad tím, že jak toto vypadá, jak toto vypadá proti monokultúře. Chci vám říci, že lesníci dokážou imitovat svými vědomostmi od, od hluboké Marie Terezie, přirozený způsob obnovování lesu. To znamená, že by věděli vytvořit les, který oni cíleně sadí, podporují, ale ne smrkovou monokulturu, ale aby vypadal jak ten prales. To znamená, že to, že ekologové zrazu vznikli takového druhu, že. Postavili všechno, co lidé objevili, do pozice, že to ničí. To tak prostě není. Jo? To znamená, že lesník je tehdy lesníkem, kdy je ekolog v první řadě, anebo vychází z poznatků prostě z ekologie. A Češi a Slováci, vzhledem na Marie Terezi a Rakousku, Horsko, jsou světová velmoc v lesnictví. To znamená, ty problémy, které má. Které má Uh, s tými lesy a s Kůrovcem Česko a Slovensko, to je jako když má problém s bruslemi NHL. Jo? Ne jako když má s bruslemi uh, Kongo problém. Když mají tupy brusle v NHL, tak to je trochu jiný problém, jako když mají tupy brusle v Nigerii nebo v Kongu. Takže když mají problém s kuroncem Češi, tak abyste věděli, že to je jako když mají problém s tupými bruslemi Kanaďané. Víte to takhle porozumět v obrazu, abyste byli. A když byste chtěli vidět takovou ektovní monokulturu smrkov, musíte jít do Švédska nebo do Finska. Tam byste viděli něco takového, když pěstují smrky jako kukuřici. jo? To znamená, že. Uh, tam se toho nedotkne lidská ruka. To jsou všechno stroje, harvestory, procesory a pr uh, přesně to mají prostě na... Takhle to je nasazený jako kukuřiční uh, polet. Čiže ta šumava to je trochu jiná smrková monokultura, tam je zaneseno ještě mnoho poznatků z doby před stolety uh, uh, solidních. Teda zajdete si do pralesu nějakého, najdete, a by mě to zajímalo, a v Česku by jsem chtěl najít a zajít tam, protože uvidíte prostě krásu nevydanou. Uvidíte něco, co do čeho lidská ruka nezasáhla, vás to vás to zarazí, překvapí, jako kdyby jste se do ráje nahlédli, A potom uvažujte, jaký byl ráj. A princip sedbí nie, toho, že, že je to ze semena, je od začátku. že Bůh tento rukopis vložil do rostlín, do zvířat, do člověka a řekl, ploďte se a množte se. To znamená, že toto, toto Bůh chce, aby jsme se multiplikovali, to znamená, aby jsme se kopírovali a aby nás bylo víc. Ploďte se a množte se. To znamená, že... Chápete tu matematiku, že dva rodiče odsaď odejdou a když nechají dva děti, tak se rozplodili, ale se nerozmnožili. A Bůh vidí budoucnost v růstu. A toto nechtějí, a poslouchejte, toto je duch komunismu, který je vůči Bohu, který prostě je natlačený do lidí a kde je jeden křesťan v tomto zmítaný. A když už pomalu se z toho postkomunismu my vymoceme, jo. To znamená, z komunismu jsme v postkomunistické době. To znamená, že už se z toho oprostíme a konečně si chceme něco zasít a konečně se chceme radovat, že v, v kelímku našeho života prostě si dopěstujeme v životě a něco se v nám rozmnoží, tak přijdou prostě nějaký nábožný, hnusný nepříjemný lidé, kteří budou na tebe štěkat, že ty přestaň o tomto roznožování tady mluvit o této prosperitě, hnusný americký, kde prostě my jsme prosperitu viděli jenom v televizi a v hollywoodském filmu. My nemáme o prosperitě skutečný, na kterou by jsme dosáhli ani páru. My prostě jsme out of sins. Mimo hříchu prosperity nikdo z vás se ho ještě nedopustil. <laughs> Nikdy to znamená, když budeš od rána do večera prostě eh, mluv... jo, oslo... o se. Když my od rána do večera budeme mluvit o principu sedby až žně odávání dávání a o tom, že jak tě Bůh ví velice roznožit a požehnat, tak eh, eh, absolutně jsme mimo řích prosperity eh, toho, že kážeme. Uh, uh, nějaké, nějaké věci na zbohatnutí. Samozřejmě, že kážeme, a chtěli bychom aspoň trošku jo, uh, uh, zbohatnout, jo? To znamená, že vyber si, klidně můžeš v našem zhromaždení říct, že chtěl bych se mě hodně zbohatnout, ale ak ti to svědomí nedovolí, jo, tak řekni že trošku bych se chtěl prostě zbohatnout. Trošku, tak tak, tak že by to ani nikdo neviděl, jo? Proto, protože hned se ta nasadí na tebe prostě hlas. No. Já, jsem, já jsem už aspoň toho dosáhl, že nějaký nepřejníci prostě mluví o těch dvě, dvě, dvěch bazénech. To je, už, to je už legendární věc. Fur, když někdo ke mně přijde a ukážu mu to trávou za, zarostlý ten kus mého pozenku, tisíc metrů štverečních mám. To je, to je, prosím, pěkně, nevím, či 10 či kolik. <laughs> tak se na to podíváš, to tam, kde ty bazén máš, jo, to je ono. <laughs> to je ono. To, uh, uh, Jo, chápete to, prostě ta, ta, ten, ten brutální, jo, ne, že co, jaký bazén tady mastí do Horbachu, kup si gumenát český, napustí ho ilegálnou vodou v zaplatném úřadě pokutu e, za porušení vyhlášky, že si si dal 200 litrů vody, postupně tam vejdete celá rodina, jeden po druhém, se vystřídejte, jo. To, co vyteklo, zalíte prostě kytky, šetřete vodou a přestante s Prosperitou a na skutečný bazén krytý s elektronickou střechou na to zapomente, jo? na tyto satanské výdobytky Evangelia Prosperity. A takhle tě někdo prostě zabije jako muchu mucholapkou a <laughs> chod tam do halelujazuj, potichu tam mluv a raději. A za to, že jste si to dovolili, vůbec otevírat nějakou sedbu, že rozmnožování v této době, buďte rádi, že vám dovolíme plodice a ne rozmnožovat, tak tam za to prostě uh, uh, na odčinění sedm kázání o utrpení. Pojďme. <laughs> A kázatelí řekne, ať myslí konečně na ty umírající děti v Africe, a ať raději počítá za jednu Coca-Colu, kolik e, jídel denně by e, e, měl jeden a, a, a, Afričan. A kdo to někdo vypočítal, tak já mám takové tušení, že za ten hlad může on. So, e, e, chápete? Prostě, a někdo navleče na tebe takové duchovné vidění, čím se máš zabývat. Vidíš, do posud si se smál, jen jsem to vzpomněl. A už si smutný, že ty jo, ty děti, naozaj, já, prostě já jsem ráno tu coca vychlem stál, ty jo. Víte, to jsou v duchové, to jsou v duchové v povětří, který prostě takhle trápí člověka. To znamená, když Bůh řekl, že se máš plodit a množit, tak se máš prostě plodit a množit. A když to v nějaké oblasti se ti povede, naplnit a, a pochopit, no tak to tam prostě dělej. Když je to ve finanční, tak to prostě tam dělej. Já men, lebo to je princip, který nemá hranice. Jo? Jako tam není napsané, nemilte se, cokoliv uh, rozseváte, to také sklidíte. Pomlečka poznámka, myšlený v dobrém, zatím druhá poznámka do 100 000 eur. Pomlčka, třetí poznámka, nad 100 000 eur a tam takový čertík s vidlemi. Tam není prostě uh, uh, uh, nikde, nikde uh, hranice. Takže, takže když vám někdo začne oprůzovat takovýmito věcmi, tak řeknete, že ty jsi postkomunistický člověk. Znovu zrozený, že Bůh ti dal milost, že si Boží dítě, že, že změnil tvůj osud dítě proletariátu na, na, na, na, na Boží dítě, že ty z Prosperitou prostě nemáš nic společného, že ty prostě si vyšel z pionírského táboru z zóny s vlněným plechem z vesnice, z JZD, a že si viděl prostě prosperitu jenom ve filmu Beverly Hills 920 A že si to viděl na Černobyli na, na, na Černobyli televizi, že, že, že, že Palmy si viděl prostě jenom kreslenou v pohádce a potom v Beverly Hills tam jak tím autem procházel a že jednou si, si na vzal dovolenou do Dubrovníku a tam byla jedna zlomená Palma z 90. let, co z vojny ještě. Takže, ať, ať tě nikdo neopru, neopruzuje a ne, ne, že ty si ujetý někde do prosperity, nejsi, nejsi. V případě, že máš něco, co někdo obviňuje Prosperita, tak mě zavolej na kolaudaci, já ti to duchovně, přijdu prostě s K <rý> Kto je prohlédnu to, co máš a řeknu ti, kamaráde, ty si se už úplně utrhnul do Prosperity, ty už tím pokání. Já tě, a chceš, já ti z poloviny toho zbavím. <rý> A nebo, ti řeknu, a nebo ti řeknu, že víš co, pokračuj dále, jsi na dobrý cestě, o prosperitě raději nemluv, protože budou tady dva ty, co prosperují, ty budou ticho, protože ti nebudou chtít zarmoutit a ty, nábožní lidé, který na tebe jako žáby budou vá, vá, vá kvákat, že, že co se to s tebou stalo. Dobře, stačí takhle. Kain. Byl první zemědělec, který okamžitě věděl, to znamená, poslouchejte, když by si měl v peněžence 100 korun, 100 haléřů, anebo 100 miliard v peněžence, kdyby, představ si to, nenaučte, v peněžence 100 miliard, to by si musel mít kapsu jako Jožo, jo? Máš ji zase? Máš. Postav se, Jo? Když už trošku se člověk eh, eh, eh, pozvedne, tak to chodí, Jozefe. Toto je tvůj duchovní služba, imič. Ten se postavil nahoru. Od mládí, Jozef, takhle chodí, je požehnaný. Takhle, vidíš? Jo, to je Jozef. <laughs> Dobře, Jozefe. Jenom ti chci připomenout, že aj na druhé straně máš takovou kapsu. Můžeš klidně nosit aj dvě peněženky. A když máš něco platit, tak takhle vyhrnu to sako a užívej si to a zeptej se u pokladních. chcete to z levý peněženky nebo z právy. A jen o tom přemýšlej, že jak budeš dvě peněženky nosit, rozuměl, když když jednu straciš, máš ještě jednu. Aleluja, <laughs> aleluja. Jako, jako moje manželka, je, víte, jak ona rada pere, a nejraději moje kalhoty, jo. Jak, má, jak máme to zábradli, to znáte ten příběh, prostě já vždy, tam opatrně si ty kalhoty dám, aby mi ty peníze nepřepadávaly z poschodí dole, z patra dole. Jo, tak si je tak opatrně prohodím tam, aby to drželo, když je znovu oblékám. Když si je oblékám opatrně, cítím, že jsem nějak opatrný, že tam nic nechrastí, že by jsem byl až tak opatrný, ne, prostě je to celé vyčištěný. Jo. Říkám, Mirka, co se si prala? <laughs> pére, jo? Dám si ty kalhoty, rozumíte, hledám. Jako nic. Říkám, kde jsou ty drobní? Jo, zase, jo? A těším se s toho, mám, mám to rád. Bo, prostě ona je šťastná. Každá žena je něčím jiným šťastná. Jo? Ona, ona ráda pére, a... Pere a uh, uh, už mi to aj vysvětlila, proč to dělá. Protože je, uh, jako... Není to správné, aby v pračce mince běhali, jo? Takže to musí pořádně prošacovat, aby tam nic nebylo, jo? Takže to vyčistí, prostě a takhle pere, A nedávno říkám, říkal, Mirka, zase si mi ty drobní zvolnu, no, já ti už drobný neberu. <laughs> <laughs> Takže kdy, když mi to ošacuje, tak mi drobný vyloží v pracovně. Jo, už abrgadovala. Pamatujete ty staré časy? Nejdřív, ne, ne, nejdřív začala, že jenom po, po, prořídila v těch kapsách. Pak zjistila, že se mnou to nic nedělá, žádná komunikace, tak to začala čistit čista. A potom, teď, když to prostě čistí, tak to povitahuje a takhle mi to takto postaví, ví, že prála, že jde prát, tak mi ty drobný postaví v pracovně tam u Říkám, že, Mirko, kde jsou Zase si mi bron ne, no, já ti už drobný neberu. <laughs> já na kolik si mi vzala? Jo? Uh, uh, uh, uh, já jsem ti nic nevzala. Tam jsem měla aspoň 700 korun, v těch kapsách, chápeš, nejde o to, ale jde o to, že já na to spolehám a potom je tam prostě nemá. Uh, vzal Ne, já jsem nic nevzal. Chápeš to, od co tady jde? Ne, sedm si tam neměl. <laughs> A ty dvou koruny, ten komínek, ten mám pěkně postavený v pracovně. A to je dobrý, ne? To je dobrý. Prostě. Takže vám, muži, všem přeji, abyste měli prostě takhle zapraskaný kapsy. A nebo jako jo, že to je už jiný, jiný, jiný, jo? jiný level. Jo? Nejdřív on měl, když měl tu peněženku menší, tak nosil strečový kalhoty. To nemá strečový, ten má úplně volný takové pitloviny a i tak mu to tak oduva, ty. <laughs> ty peněženku. Proč? A proč je to tak? Protože Jozef velice dobře pochopil princip sedby a žně. Velice dobře pochopil, že budoucnost je v tom, že zase váš. Takže Kain byl první hned, a ten princip je dodnes a bude a to řekl Noému. Podívejte se, když nastal nový Ion, nová doba a ta doba z mnoha ohledů bude trvat až do příchodu pána, protože pán to potvrdil, že před jeho příchodem bude jako za Noého. A to jako za Noého bude, co to vlastně bude, co už bylo za Noého, co bylo hodně, hodně dávno, a stále tak je tam dotvrzená jedna věc, která je velice osvobozující proti všem těm katastrofickým apokalyptickým scénářům, které se na křesťany vědí velice lehce přichytit, protože Ježíš dotvrdil to, co Bůh řekl Noému, to je osmá kapitola, Genesis, a pochopte, že zatím čteme z Genesis. A to, co je v Genesis v prvních kapitolách do potopy, tak ty slova mají prostě... Vele významný, významným důkazem je to o základních principech toho, jak věci fungují. 822. Po všechny dní země nikdy nepřestane sedba ani žeň, chlad ani žár, léto ani zima, den ani noc. Když jsem si to dneska pročetl, tak protože mluvíme o sedby a žně, jsou tam čtyři věci vyjmenované a já si myslím, že je to zajímavé a chtěl bych se na tím přemýšlet, co to je za princip chlad a žár, léto a zima, den a noc, ale my dneska mluvíme o principu sedby a žně. Chápete, když to Bůh vyslovil, tak to ne proto, že měl takovou básnickou můzu, střevo tehdy, když mluvil, že chtěl nové říct si hlavně o sedbě a žně a že k tomu přidal, aby se to tak uh, uh, rýmovalo, aby, aby, uh, uh, aby byla tluští Bible. Co to je chlad žár, den a noc, zima, zima a léto. Ale hlavně tam řekl, řekl uh, uh, že uh, na prvním místě, že nepomíne sedba a žeň, a Ježíš řekl, že u jeho příchodu bude jako zadní Noého. A dokonce tam znovu vzpomenu, to budou sadit a sklízet. To znamená, že já, jak jsme se k těm penězům, peněženkám dostali, kdyby si měl miliardu anebo 100 korun a nebylo by semeno, nebyla by mouka, byl by hlad, je to úplně jedno, kolik máš peněz. Protože, protože lidstvo, žije, lidstvo žije božím principem a ten je zapotřebí vidět. A kdyby tento princip, poslouchejte, kdyby teď zmizeli ze světa všechny peníze, tak lidstvo přežije, lebo je princip žně a sklízně a je to tady. Kdyby zmizelo všechno semeno v tento moment, je problém obrovský, mohl by si uh, mít peněz, peněz uh, na světě, kolik chce. A chci vám říct, že peníze ve své uh, uh, nepodstatě, nebo ve své podstatě odrážejí něco božího, ale peníze tak, jak s ním narába svět, není princip uh, uh, žně a sklizně. A když se podíváte na to, jak funguje svět anebo banky, jo? To znamená, že svět funguje tak, že e, e, na světě se děje velká nepravost. Amen? Velká nespravedlnost. Bible říká, že celý svět ve zlem leží. A ta nespravedlnost, ta neprávost je v tom, že e, není spravedlivě a je spojená s mamonem, s penězi. A není spravedlivě před Bohem oceněno. Peníze slouží na to, aby ocenili hodnotu, věci, služby, nebo já nevím, procesu nějakého nebo čeho. A my jsme si to už dávno všimli, se podívujeme, že je otázka, že když kilomouky stojí 15 korun. Jo? kilo mouky stojí 15 korun, a auto stojí milion. Otázka je, či je to správně oceněna ta mouka i to auto. To znamená, dáš milion děleno 15 korun a zjistíš, že kolik kilo mouky se vyrovná milionovému autu. A položíš si otázku, že či to množství kilogramů mouky, a nebo dejme tomu 1 500 tisíc auto, jo? a 15 korun kilo mouky, to znamená, že milión 500, 000, kdy stojí auto a 15 korun kilo mouky. Kolik kilogramů mouky je za 1 500 tisíc? To je matematický úkol pro druhou třídu. Spas, kým to dělám. Takže jedeš. Kolik kilogramů mouky je milión 500 tisíc, když kilo stojí 15 korun, Katko? Ty si nedostala zákaz smat? No, kolik? 100 tisíc. 100 tisíc kilogramů mouky přepočteno na tuny je. Joško 100. 100, tisíc kilo, jo. A nebo ty už obchoduješ zase? Co? Co? Co? Ty za milion pětset deset tun jenom mouky prodat, jo? Where do you come from? <laughs> ty už, už přemýšlíš, že mouky. <laughs> uh, uh, uh. 100 tun mouky je jeden, uh, jedno nové Audi. A teď je otázka, že či má hodnotu jedno Audi, 15 a a či 100 tun uh, stojí. Ale to je v obchode 15 korun. Na burze by si koupil tu mouku uh, 100 tun možno za méně jako milion 500 tisíc. A teď prostě je například práce, že? Je práce. Někdo je advokát a... Hodinu se dívá do počítače a píše nějakou smlouvu. A potom ti řekne, že 4000 korun. A ty prostě uh, uh, týden chodíš do práce. Uh, něco děláš a dají ti za to 4000 tisíc korun. teď je otázka, či je to spravedlivě ohodnoceno. A na světě to, jak běží, jak se financemi ohodnocují služby, majetek a všechno a jak to celé vplývá, tak Bibli říká, že je to nespravedlivé, že lidé to nevědí spravedlivě prostě dělat. A peníze uh, uh, na penězích je to takhle ukázáno. Je to nespravedlivý nespravedlivá svět, v kterém žijeme. A teď, e, co se děje, kde tu nespravedlnost, lebo to, když nevíš, tak nevíš, či to je spravedlivé nebo ne. Ale kde je to vidět, jak svět proti tomu pracuje nebo banky. Například, když jdeš do banky, tak víš, že, že je inflace. To znamená, že za rok si přibližně koupíš o 4%, co je normálně běžná inflace, e, méně jako před rokem. Jo? To, co jsi, jsi koupil za 100 tisíc, tak o rok si to samé koupíš kvůli inflaci za 104 tisíc na to potřebuješ. Hm? To je inflace. A banka ti říká, že například dej 100 tisíc k nám a za rok ti dáme 102 000. Tak je lepší, to nedat do banky, lebo si přišel o 2000 tím, že si získal o rok 102. Lepší je hned za 100 000 něco koupit. Jo, A nebo je dát někde. A teď, proč to banka dělá? Proč to banka dělá? Protože ten, ty peníze, ta, ta banka nepracuje na principu sedby ažně. Ne. ne, ani to nechce, ani to neočekává 30, 60, 100 násobek. Toto vědí vyprodukovat jenom taková sedba, která má ten boží rukopis. V tom pšeničným zrnu je ta nadpřirozená moc, ta boží ruka, ten boží vliv, to fungování je tam jednoduše dáno do toho a banka, světský systém toto neví vyprodukovat, ten to dělá jinak, ten počítá s nespravedlivým mamonem. A poslouchejte, ten počítá z nespravedlností, kterou převede princip sedby ažně na úroveň, na úroveň světského systému. To znamená, svět ví, co já udělám. Já například zhodnotím svoje peníze tak, že přijdu za farmářem tam, kde ta hodnota byla vytvořena. A mu řeknu, farmáři, dármo ty máš na tomto nespravedlivém světě plantáž kaká, které prostě vypiestuješ, ale ty ho nevíš prodat e, e, sám, tady ti to zhnije všechno, ale já to všechno od tebe koupím za tuto super cenu. A na úkor požehnání rozmnožení a toho, co to dotoval, ten boží princip rozmnožení sedby až ne, se uskromní ten farmář, říká, buď, buď tento svět ten princip ažně, to rozmnožení já nemám kde uplatnit protože já tolik kakaa nepotřebuji a sice zemřu uh, plný dostatečně naplněný kakaem ale to je celé a ostatné tady prostě zní. a nebo já ten 30 60 100 násobek uh, uh, uh, on se ve světě uplatní ale já z toho nebudu mít 30, 60, 100, já z toho budu mít 15%, že? Ten bankéř mi dá 15 pro, jen 15% toho rozmnožení, co jsem vyprodukoval za pomocí božího principu. A z 15% já, to je moje bohatství. A ten bankér se otočí do světa a zeptá se, nechcete kakao? Nechcete kakao? A v případě, že jiné principy na něho dolehnou, tak ho prodá klidně za 1%. A nebo v případě, že se úplně zhroutí, tak ho prodá pod cenu, aby neprodělal. Tolik, ale jenom tolik. Ale v případě, že mu všechno vyjde, on so žádným e, biblickým principem nepočítá. Řekne, e, ak, se, ak, ak jste e, e, najezení, spokojení a nechybí vám k mangu a ke štěstí, k ríži, a k čokoládě, kterou už máte předtím, nic jiného, jenom toto kakao, tak e, za 30%. A ty si potěkáš po hlavě a řekneš, za 20 ještě budu dělat více kakaové zmrzliny, než mangový. No tak dobře, za 20. Ale v případě, že není ani mango, ani nic, ale kakao je, tak on ti řekne, že eh, eh, koupil jsem za milion tunu a za dva miliony ti prodám tunu. Lebo to užíš potom kakao. A takhle prostě svět využívá všechny ekonomické principy, strachy a většinou to všichni zistili v ekonomice: že využívá ne princip ale princip strachu, pážravosti, žádosti, žádost a strach a další principy. A tyto na burze trrr, točí kolečko, točí a určujou nespravodlivou hodnotu, která se jeví jako nejspravedlivější. A ty, když prostě chceš se do, to, do světa, po, po lidsku zapojit a říkáš, já musím investovat, banka ti řekne, za jakých principů ti vezme 100 tisíc a kolik ti dá o rok a co všechno musíš splnit. A řeknou ti, dáme ti 2% a e, dáme ti 2%, ale rok to ještě musíš u nás nechat. A ak to nenecháš rok, jenom půl roku, tak ti dáme jenom 1%. A ak si to za měsíc rozmyslíš, tak ti vrátíme 99 tisíc. A banka sedí a říká, my jsme frajery na tomto světě, lebo my vyděláme méně nebo více. Ale vždy vyděláme. A ty to tam dáš na 100 tisíc a potom zjistíš, že nikdo nechce kakáho banka... Ba, uh, uh, O tebe bankér veme 100 tisíc, o tebe 100 tisíc a od Jože si koupí kakao za 200 tisíc a tobě ho za 150 prodá. Ne, tobě. Ty napečeš dort a ten dort ty za 30 korun prodá eh, tobě. A ty jíš to kakao řekla, to celkem drahý kakaový zákusek. A přitom na Jožo pěstuje kakao. A já jim... Eh, a takhle to prostě ve světě nějak funguje. Ale to nefunguje tak, že u dveří banky stojí uh, uh, biblický Kain nebo Noé. Vítáme vás, přišli jste ze 100 000. Bůh je nad bankou, nade mnou, nad vámi. Banka, takzvaná, takzvaná uh, uh, uh, sklízeně se ro, anebo akciová společnost sklízně, vložte to sem a 30% zárok máte v nejhorším, po případě 60 nebo, nebo 100%. Nikdo v bance takhle nesedí. Někde to vědí ty principy nastavit tak, že víš udělat biznis snů, že něco někde koupíš a prodáš zaraz tolik a takovéto 100% výdělky, co znamená, že násobek, ale Bible říká, že tam, kde je rukopis boží, kde je do, ty, do toho semena vložena boží genetika, tak se ti může urodit 30, 60 nebo 100 násobek, nebo třeba jenom pěti násobek. Hm? To znamená, že kdyby ti dali jen jednonásobek v bance, 100 dáš a o rok ti dají 200, tak... Fů, fů, fů, fů. Co, kdyby ti dali 20%, že 100 dáš a 120, vemeš, to není ani jednonásobek. To znamená, že je tu ve vzduchu, v duchovním světě, princip setbíážně. A na začátku jsme četli, nemil se, nepomil se v tom, to znamená, buď buď tělesný. A buď e, e, si nenecháš poradit, kde Bůh říká, nespolehé na svoji rozumnost, protože Bůh říká, moje cesty jsou úplně jiné jako cesty lidské. Buď prostě se odvážíš, že svým, e, svojí rozumností tělesně půjdeš hledat požehnání světských principů a skončíš plus minus nějak ve světě. Možná i vyděláš, pokud budeš mít štěstí. Otázka je, co to udělá s tvým srdcem, s tvojí duší, s tvojím pokojem, s tvojí rodinou a tak dále. Možná aj požehnání, možná štěstí, tak to říká svět. Ale Bůh říká, "Nespoléhej na svoji rozumnost, ale Boha poznávej na svých cestách. Teda poznávej to, jak na tvojí sedbě, aby to bylo... Uh, aby se tvojího semena dotkla boží ruka, tak, aby uh, na něm byl boží rukopis. A když uh, na tom bude boží ruka, tak je tam prostě 30-60-100 násobek posluchy. A nebo je tam uh, ta výkonnost, kterou do ní vložil Bůh, protože do lidského semena nevložil 30 násobek, lebo to by bylo. Asi neschodné, že by žena počala 30 dětí porodila na jednou. To znamená, že na ten, na ten obrat duchovní e, e, klidně jednoho dítěte e, dokáže být velké požehnání. Že? To znamená, za jeden rok dokáže vyprodukovat jeden manželský pár, jedno dítě. To je, e, na tom je boží rukopis, to není málo. Že jaká kletba jsme prostě zaseli a jedno dítě se nám jenom narodilo. Jožov s maželkou dvakrát počeli, jednou 30 a jednou 54 děti, dokopy 84 děti. Tak tak uh, uh, to nejde. Amen. A nemilte se, Bible říká, cokoliv budeš zasevat, to také sklidiš. A teď. Na Abraháma, duchovné věci, na Abrahama Bůh dal svoje požehnání. A poslední verš, který pročteme, je velice fantastický, galackým, to, to je tam, kde zatím je napsané to nemilte se, tak předtím je napsané to, co jdeme číst teď, co vysvětluje apoštol Pavel. To znamená, že Bůh chce, aby si se duchovním zrakem podíval na svůj život. Věděl, že co je dobrá sedba dobré semeno a zlé semeno v tvém životě. Teď když kažu, přemýšlej, že schází ti něco v životě? A ti něco schází v životě, tak si otázku, že co nezasevám to, co mi chybí? Co nezasévám? Co, uh, uh, co nedělám? proto, aby mi to, co mi schází, nescházelo. Otázka je, mám něco v životě zlého, co by jsem nechtěl, aby tam bylo? Polož si otázku, co zase vám? Čeho to je důsledek? Co jsem dělal? Jaké semeno jsem vypustil, že toto zlé je v mém životě? Pokud je příčinou tohleto. Otázka další. Mám něco dobrého v životě? Taky, když jsem lépe porozumět principu sedby a žně, co dobrého jsem zaseval, ak si duchovný člověk, přijdeš na to. Přijdeš přesně na to, že ta hojnost dobrého, co je v mém životě, čeho je to důsledek, akého semena, co přesně jsem v životě dělal, že toto dobré se mi rozmnožilo. Když se duchovně podíváš na to zlé v tvém životě, ak je příčinou tvoje sedba, podíváš se a budeš přesně vědět, co zlého si zasel, že toto zlé je přítomné v tvém životě. A ti něco dobrého schází a podíváš se duchovně na svůj život, vyzistíš, co dobrého si nezaseval, proč ti něco dobrého schází. Amen. A duchovný člověk to ví vidět, ví to vystihnout, ví to vycítit, ví uh, uh, dotekem božím, na ty peníze, co jsme říkali na začátek, ví udělat boží semeno, ví tam vložit tu genetiku do toho. Znovu ti říkám, pokud, pokud tě někdo donutí e, e, něco dát, kde ty si úplně duchovně mimo princip sedby, mimo víru, no tak to nikdy nebude semeno, které prostě přinese úrodu. Ale jak si duchovný člověk, tak skrze tvé duchovné vidění Skrze tvé slova myšlenky a skutek rozhodnutí to nese nejenom ten Boží rukopis, ale v tom semeně je ta rozmnožovací schopnost. A teď poslouchej, ten princip je tak velký, tak důležitý, že znovu říkám, kdyby jsi hned viděl, že to, co máš v životě, je od Boha požehnání pitel pšenice. A kdyby si se nad ním modlil že Bože, rozmnož to na 30 pítlů, tak věřit mu je všechno možné, teoreticky je to možné, ale proč by si ty měl tuto víru větší, že já mám víru, že, že večer se pomodlím za pítel pšenice a ráno nebo týden tam bude 40 v komoře. Jak toto přeskočíš, to ani si nikdy nezažil takové. A Bůh to ani o tebe nechce. Bůh chce, aby si se nemýlil, aby si věděl, že co zase ješ klidíš. a když je tam, že Bohu se nebude nikdo posmívat, tak v podstatě, ak jeden člověk natáhne nespravedlivý světský princip a, a, a pocová to Bohu, tak se vysmívá Bohu. Vysmívá se Bohu. To znamená, že ignoruje ten princip, který Bůh o tebe čeká. Co Bůh o tebe a ode mě čeká? Že uděláš sedbu. A ta sedba to je takový skutek, kdy Bůh může legálně podle svého principu tu sedbu dát i vzrůst. Bůh o tebe čeká, že zasadíš a budeš polevat. A Bůh dá vzrůst. A to, že to samoroste je zázrak a že Bůh do toho vložil potenciál, že se to rozmnoží, tak to je nadpřirozený zázrak, s kterým my máme e, e, e, kontakt. Jak postoupila věda? Tak, že sonem vědí zkoumat plot v jakémkoliv stadiu v lůně matky. Toto za Davida nebylo. Toto kdyby Davidovi ukázali, že by řekli, že Davide je pod na Chrámovou horu, něco ti ukážeme. A teď by tam prostě na chrámové hoře uh, uh, postavili prostě polní nemocnici z... z, z, z no, jak se to říká? No, to vím, sono, ale... No, prostě do do Do ambulanci do by ho vzali, že Davide, lehni si tady. do bače, ať si lehne. A teď by prostě uh, uh, donesli tam, uh, do, uh, jo, si máš takový sen, donesli by tam ten uh, sonograf, všechno, ne, ty by si jen tak čuměl, by se s tom orientoval. Vidím krále Davida, vidím chrámovou horu, vidím uh, ambulanci, to tam bačeba leží, prostě tam je nějaký uh, doktor, uh, sonograf mu vysvětluje obrazovku, že tam to uvidí. A teď, blik, blik by zjistili, že nemají to kde do zasuvky zapnout a tehdy se probereš posteli. Fúha, fúha. Škoda, že tam neměli elektřinu. Bych se díval na Davida, že jak se dívá. A teď pojďme dále, mají elektřinu. Natáhli elektřinu z čezu až na chrámovou horu do historie. 2000 let. Takže sen pokračuje, zapli, zapli sonograf a teď bačeba břicho, a teď, že... Vidíš šalamónka malého tam? Byl by, byl by David překvapený. Uh, uh, uh, no a jak jsem se sem dostal? Uh, ne, přes čes určitě. Přes čes se sem nedá. ano, Věda, věda, přes... No, to je dobrý, ale co jsem tím chtěl říct? Že, pan, že to je pořád stejný, jo? Děkuji. Děkuji. Maťo, už hodinu a půl pořád stejné věci vyprávíš. Už tomu rozumíme. Už to celé chápeme. Nemilte se, Bůh říká, že jakým způsobem bude Bůh participovat na zázraku. To jsem chtěl říct. Že když věda postoupila takovýmto způsobem, ještě se vším poznáním stále nepřekonala to, že můžeme bez přehánění a bez lhání říci, že to, že se v životě matky ze semena vyvine dítě, je stále zázrak, lidský, koho myslí, neuchopitelný. neuchopitelný. Amen? neuchopitelný natolik, že by to člověka uklidnilo. Otázka je, co ho uklidňuje, co ho dělá tím, že není tím fascinovan. To, že je nějakým způsobem uh, uh, oklamávan, že to je normální. Ti vysvětlíme, jak funguje sono a pak pochopíš, že není se čemu divit. Vysvětlíme ti, jak fungují chemické reakce a pochopíš, že to je prostě vlastně vytvoření člověka fabrikální záležitost. A takhle to jde a už víme klonovat a tak dále. Bůh se na to dívá a buď se na trůně třese. ty oni odhalí všechno. Ty oni odhalí všechno a přestanou se dívit a úplně mě zníží ve svých očích, protože ještě dva, tři Einsteinovy a jsem v kýblu. Prostě ty vysvětlí všechno, nepřipustí mě k řeči, jsem prostě hotový. Ne, Bůh čeká na jednu mamu, který se to přihodí, čeká do porodu, ta sestřička ji ho ukáže a mama je úplně hotová a, a, a prostě řekne, uznávám, je to zázrak. Táta má slzy v očích, uznává, je to zázrak. Je to prostě, je to, je to zázrak. A dívá se na děti a říká, chvála Bohu, že se to povedlo, že, že, že, no když ho vidí, ne, řekne, že mě Bůh zastřel všechny moje strachy, jo, protože, protože je, je v Biblii napsané, kdo mnoho ví, má mnoho bolestí, jo. Otázka je, či tě už toto bolelo někdy, jo? Či si tu tento druh bolesti měl, jo? S pokorou chci říct, že já už jo, jo? No, a kdy jsme, když jsme počali, my, a Mirka donesla tu průběhovou knížku, víš? Druhý týden, třetí týden. Ty tak jsem četl. A teď, teď se tvoří mozek. Jo, když bylo, že nechtí, tak v pohodě, já se tvoří, jo? pohode, nech ty, pohode, jo, aleluja. Mirko, dnes je nějaký jogurt, jo? <laughs> jo, dám vápník, a to má pořádný, jo? <laughs> jo, mo lidská moudrost vás zví normálně všechno, jo? A další týden, že? A teď přichází důležitá fáza, teď se tvoří mozek. Fú, jo, jsem kolem Mirky takhle chodil tento týden, Mirko, lehní si, lehni si, ne, ne, že si daš pralinku teď, jo, tam je rum, jo. Teď se, Esther, se teď e, e, mozek tvoří, rozumíš, A sníš krabici pralinku. Jo, znáte to? Prostě normálně trpneš, potom tam hledáš ten další týden, že 28 osmý týden dítě je už vyvinuto, už se tam nic nedá doplnit, pokud to v pohodě, Mirko, dej si pralinku. a už jde. A ten strach, když na tebe přijde, jo, z té známosti, že? A potom se to narodí a říkám, bože, ještě, že jsem nebyl chytrejší, lebo... Ty takovou bolest by se měl. Si to pamatuji, že no, no, normálně říkám, já, já to nemám vůbec v moci, já do toho nemůžu prostě vůbec zasáhnout. A ty si uvědomíš, že jak by to nemuselo být, Co všechno se tam musí stát. Teď to konfrontuješ, koho jsi si vzal, či je schopný, víš? A potom, když se narodí to dítě, řekneš, no, funguješ. <laughs> ne? Je tam ten Boží rukopis, sedbí a sklízně, že to prostě jednoduše funguje. Chápete? poslouchej, ten odkaz je, že Bůh to udělal dobře. Čiže koliká ta žena jsem já už v poradí, prostě vždy to už statistická chyba říká, že chyba musí prostě přijít, takový to chybí přicházejí. A ty se neboj, funguje to. Šárko, ty se neboj. <laughs> Amen. Neboj se. Princip sedby funguje, když ty uf, duchovně na to přijdeš. Když ty to prostě do toho vejdeš, tak to funguje. Ve finanční oblasti věc, rozeznej to a měj z toho radost, jako když v nádeji zasevá hospodář semeno a dělá to proto, lebo očekává, že z toho bude sklízeň. A takhle duchovně se naplňují svatým duchem, aby si věděl v každé oblasti, vědět, že co je platným semenem s božím rukopisem, které přinese úrodu. V jakékoliv oblasti. To znamená, že, že e, to, že jedno dítě v základní škole se učí, například číst a psát, neví docenit člověk, například je dost možné, že si se naučil číst a psát. Jo? Je to možné. A je možné i to, že si nikdy to neocenil v životě. Nikdy si ti nedokláplo, že jaká, jaká sedba kvalitní to byla, že se naučil číst a psát, kolik úrody to v životě přineslo. Chápeš? Nikdy jsi nebyl z toho uchvácen. Ty jo, já vím, čí zapsát. Jediné, co jsem byl, že jsem byl pohoršený, že kdo neví. To, že jsi měl školu. Například mě to došlo, poslouchejte, jedna z nejlepších škol na světě, Agneta nejlepší, je popravdě lesnická škola. Protože když se učíš za doktora, tak jsi úzký specialista, jako Jožo. Jo? to znáte. Jednou že přišel ke mě na náštěvu. A něco jsme na terase dělali a nevím, kdo spadnul květina ze zemí, rozbil se. A vedle byl smeták a lopatka. Jo? Slovenský smeták a metla. Hej, OK. okay. <laughs> Jožo, když to viděl, řekl, že mi to pomůže uklidit. Vzal uh, smeták, český smeták, vzal smeták a začal uklízet. Já se na to dívám. A jediné, co mě napadlo, co jsem viděl tehdy říci, tak jsem mu položil otázku. Jozefe, ty jsi úzký specialista, že jo? <laughs> Začal se smát. Uh, uh, Rosah Uh, učíva. Zistěte si to, co se na lesnické škole uh, učí všechno uh, a na každé škole uh, ten, co to učí, ak jste na vysoké škole byli, uh, tak máte tu zkušenost. Ten, co učí svůj předmět, má dojem, že to, co on učí, je nejdůležitější na světě. Že teď jste na předmětu, který prostě je alfa, omega celý té školy. Skončí 45 minut, jdete na druhou přednášku a ten, co tam učí, ten to začne vyprávat. A když prostě ten doktor, když mu někdo toto říká na interně anebo na ginekologii a na dalším tom, nevím, předním, to furt je to v lidským těle, ale já jsem studoval lesnickou školu, kde jsem byl na geologii a učil jsem se o kamenech a, a profesor, Řekl, že všechno, co se v lese pěstuje, když jsme lesnici, nás a i vzduch, který dýcháme, jde ze stromů. Stromy jsou vypěstované na půdě a půda vznikla z těch šutrů, z těch skál, které jsou pod Takže vás vítám na geologii, na nejdůležitějším předmětu. A ten, ten, borec, ten borec byl uh, uh, absolvent uh, francouzské Sorbony. A, a, a řekl, když jsme dělali poznávačku šutru, tak e, hornin, šutru to byte vyhodili, hornin a minerálu, jo. Tak řekl, že on na Sorbonne dělal e, e, poznávačku tak, že jeho profesor mu to nedal poskoumat do ruky ten, ten šutr, ale že takhle stál v té v přednáškové místnosti, vyhodil ho do vzduchu, chytil a řekl, že mu řekne, co to je. Ty, tak já jsem byl ty, to, to jsem nevěděl, že geologie je nevětší. Všechno, celá země vím, kde, která sopka vybuchla, kde, jaké jsou tam andezity, vyvřelé horniny, úse, všechno, si základ musím vědět. Za tím přijde jiný semestr pedologie, náuka o půdách. Ten borec řekl, že víte, všechno v lesnictví, a nejenom ty stromy, co vypěstujete, ale ten vzduch, co s nich vzdýchate z těch stromů, to vyrostlo na půdě, Půda je základem všeho. Do ty geologii už nešel, jo? Toho, že se nechal. Ta půda. A teď začal pedologie, A teď toto jsou skripta, 500 stránových skripta o pedologii. První strana. Na světě jsou tři klasifikace eh, eh, půdních profilů. Dva udělali, eh, jeden udělali dva američané McKinney a McFloyd, Druhou světovou eh, klasifikaci půdy... Udělal lidva Rusové, Abdužaparov a Mesežníkov. Vymyšlím si. A třetí. Jste pro... uvěřili, že naozaj ty to... Nevěřte všemu! Příklad jenom, já si ju, už nepamatuju, jenom, že jsou tři světové klasifikace půdy. Jedny udělali dva američané, jedny dva Rusi, a třetí udělal československý profesor Šály. Říkám, ty to je nějaký borec, otočím skripta. Skripta napsal profesor Šály. A si... Takže... Já jsem vyfasoval uh, uh, na pedologii z třech nejvíce pedologů na světě. Jeden je tady ve zvoleně. Borec ze Sorboni, jak to bude pokračovat dále, ne? A tento zase, ten se vyžíval v tom, že šel spolužák uh, uh, uh, uh, na zkoušku. A držel kliku. Vešel, držel, držel kliku a on mu říkal, kolega, nepoštějte, nepoštějte tu kliku, podívejte se von oknem, Jaký tam máme tý, to, to pohorí z toho okna, co, co vidět, z technické univerzitě bylo že to je, no jak se to menuje? No ví, co jste zvolená. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ten Nějak se to jmenuje normálně v rámci, v rámci e, pohory, on se na to dívá, teď mu to prostě došlo z, z geologie, že co to je, ne? tak e, e, loví v tom, v tom v paměti, tomu řekli, jaký je to pohory, no a jaký tam máme země? A on začal přemýšlet, říkal, tak vy nevíte ani tuto kolem školy, že jaký máme a jdeme o ne, že tak ani klíku nepouštějte, přijďte na budouce, jedna zkouška neudělá odešel. A k tomu to zmyšlí na zkoušku. Jo? Druhého neměl náladu, ten seděl jako Jožo a takhle kýval nohou před ním. Jo? A tuto měl bláto na, na botě. A zeptal se ho, že, že kde jste vychodil? On se zorientoval kde a řekl mu, že kde chodil. A on říká, no tak a jaký tam máme profily půdy, co jste donesl dali na botě? Ten jenom čumí na botu, už aj vyhozený, další termín. Kolegyně říká, já to, spolužečka, já to nedám, jak bude takhle se mnou jednat, já to, já to nedám. Přišla a nedala to, brečela. Spoza stolu takhle hodil index po ní, že kolegyně, ale vážně, jste dospěla, hádám, tu nebudete brečet. Ff, hodili index, odešla, prostě nedala. Takže to byla neskutečná kapacita, čiže když je profil půdy a má e, několik vrstev. Já vám ukážu, někdy mám fotku donesu ukázat, jak jsem e, u podzolu, to je jeden z druh půdy, podzol. To je krásně barevný. U něho jsem vyfocený s čakanem jako permonik. To vám donesu, abyste aby mi věřili, že v pedologickém světě jsem byl uchvácen pedologii úplně s čakanem v ruce a, a vedle podzol odfocený, nádherný. Jo? Kdykoliv prostě přijde na mě nějaká chvíle, vyhrabu z fotek podzola. A... A teď každá ta vrstva má svoje pH kyselost. Jedna má plus 4, jedna má minus 3, třetí má plus 5 a takhle. A toto bylo součástí zkoušky u něho. A těch půd máte 40, 50 a každá má 5, 6, 7 takhle vrstev a každá má číselko plus 5, 6 a toto prostě absolutně si musel vědět, když si k němu e, e, přišel. Takže když jsem já udělal pedologii a chodil jsem Geologie, když jsem chodil, tak mě takhle nadnášelo od známosti asi 3 cm nadze. zem. A když jsem šel z pedologie, tak jsem musel chodit opatrně, lebo půl metru jsem asi letal. Jo? Všude, šel, šel jsem v trávaj úplně vymletý, rozumíš? Vymletý vý, vý, jsem se spamatoval, lebo tam vedle prostě Romové kopali výkop a viděl jsem tam zem a hned jsem prostě... <laughs> A takhle bych se vám říkal o genetice, o fyziologii rastlin, o hůlce, o pěstování lesu, ovšem. A když jsem ekonomiku, ekonomiku, jo? když jsem on, když ekonom začal vyprávět, potom jsem šel na geodezii. Tam Borec říká, že geodezie je prostě, jak se v hore nevíte orientovat, tak je pěkný, že prostě jdete sadit stromy, ale zasadíte je úplně jinde, nebo jste nevíte, nevíte, či z mapu lesnickou, tak prostě jsem byl uh, uh, geodet a tak dále. A když jsem skončil tu školu, proč vám to všechno říkám? V jeden moment jsem si uvědomil, že já jsem neskutečně byl obohacen tou školou, ale neskutečně. Tak, že je to jedna z těžejných věcí, co mi to dalo do života, do mé kvality života. Že to byla sedba takového druhu, že jsem za to nesmírně bohu vděčný, že jsem tam studoval, kde jsem studoval a čím jsem vším prošel. Protože několikrát, několikrát jsem zažil v životě, že někdo řekl, že se mu se mnou dobré pobavilo, že nevěděl, že se můžeme aj o takovýchto věcech bavit. A když se toto několikrát v mém životě stalo, vždycky jsem si uvědomil, že to je díky škole, kterou jsem studoval. Že e, strášně moc věcí, strášně moc věcí. A e, když úplně vlna mě zasáhla Boží milosti, kdy jsem o Šalamónovi četl, že Šalamó byl velice chytrý a teď tam bylo. A e, když je tam e, e, e, napsané, čemu se rozuměl, tak mě napadlo, ten snad studoval vezvolené lesnickou školu. Bo tam je, že rostlinám, zvířatům, stromům, že pojmenoval. Je to tam, že zvířata, že objevil, objevil, objevil druhý? A toto byly věci, kdy, proč o tom mluvím? Protože jsem si uvědomil mnohokrát v mnohých situacích, že co bylo sedbou mojí žně. A poslouchej, ak nevíš o tom principu, ak nevíš pročíst, že to, co žiješ, čeho to bylo sedbou, jak budeš dále zasevat, co budeš dále v životě dělat. Když nemáš ten feeling, pocit, například když si dělám legraci ze studentu, jak studujou, jo, tak to přece vím. Když jsem studoval, aby jsem tu pedologii zvládnul, tak poslouchejte, jsem se zavřel 500 stranové skripta, a za 10 dní jsem vyšel. A 10 dní jsem nedělal nic, jen jsem se učil tak, že jsem trpěl na hranu fyzického znesitelnosti, jsem se učil. Když vidím někoho, který je vystresovaný čtyřikrát více ze zkoušky, jako já z pedologie a v úterý se začne učit a ve středu kolem 11. jde na zkoušku a říká, že to bylo děsný, hrozný, ale že to dal tak asi mám představu, že asi, co se za jeden a půl dne naučil s tom představu. A když takhle prostě prošel, prošel školou, tak jaká míra toho, co se tam učil, v něm, v něm zůstala. To znamená, jaká sedba proběhla, jaká kvalita sedby proběhla. Čiže představ si obrovské pole pšeničný, a ty tam zase ješ dvě zrnka a čekají tam 70 kombajnů, že to jdou prostě uh, uh, uh, žnout. To znamená, 70 kombajnů je to tvoje očekávání. Uh, to, je to, uh, uh, to, to vyjadřuje tvoje očekávání, očekávání toho, že co jdeš uh, uh, sežnout. Ale nechápeš princip sedby a žně, Nechápeš to, necítíš to duchovně, co to ta sedba je a co má být sklizeň a nerozumíš prostě tý míře. Boží slovo nás e, vyučuje, aby jsme se nemýlili. Takže e, když se to stane, tak když chceš požehnání, tak musíš vědět, že Bůh ho spojuje se e, principem sedby až a že Bůh rozmnožuje. Bůh i tvoří. Bůh i tvoří. Amen, Ale, ale e, spolehat se na Boha jako stvořitele, chápete, že to je tělesnost, například když jeden člověk ve světě se zhroutí, něco se mu stane tragického, volá Bože, Bože. A když je křesťan tělesný, tak když má problém, tak prostě jediné, jak se ví otočit na Boha, je, že ať Bůh udělá milost. Dvěmi věcmi přicházejí do života e, e, požehnání od Boha. Jedná je skrze milost, to znamená, že okrem principu sedby a žně je napsané, že bude ti vložená do klína, čiže Bůh ti dá něco zadarmo. Ale poslouchej, a ty řekneš, toto je moje cesta, takhle já jdu žít. Když budu něco chtít, tak ať mi to Bůh dá zadarmo, tak neprojdeš úspěšné životem. Protože Bůh nejvíc, míliš se, Bůh nejvíc pracuje tak, že a ak ti aj něco dá, tak co ti dá do klína? Sémeno, aby si začal rozesévat, aby si začal spolupracovat s Bohem, aby ten nejbezpečnější způsob, jakým Bůh nejvíc požehnání přinese do tvého, do mého, do našeho života je, že začne rozmnožovat naší sedbu. A ty na to řekni Amen.